Kapittel 18 Og Jehoshaphat fikk etter hvert rikdom og i overflod, men han inngikk en ekteskapsallianse med Akab. Noen år senere dro han så ner til Akab i Samaria, og Akab gikk i gang med å offre sauer og kveg i stor mengde for ham, og for de folkene som var med ham. Og han begynte å lokke ham til å dra opp mot Ra mot Gilead. Og Akab, Israels konge, sa så til Jehoshaphat, judas konge, Går du med meg til Ramot Gilad? Da sa han til ham: "Jeg er som du, og mitt folk er som ditt folk. Vær med meg i krigen." Jehusafats fat sa i midtertid til Israels konge: "Jeg ber deg, spør først et hos or." Da samlet Israels konge profetene, 400 mann, og sa til dem: "Skal vi dra i krig mot Ramot Gilad, eller skal jeg la det være?" Og de begynte å si: "Dra opp og den sanne Gud kommer til å gi byen i kongens hånd. Men Jehoshaphat sa, er det ikke enda en av Jehovas profeter her? La oss i så fall spørre gjennom ham. Da sa Israels konge til Jehoshaphat, det er enda en mann en kan spørre Jehova gjennom, men jeg for min del hater ham i sannhet, for han profeterer ikke godt om mig. bare ondt alle sine dager. Det er Mikaja, Jimla sønn. Men Jehoshaphat sa, «Kongen må ikke si noe slikt!» Da kalte Israels konge til seg en hoffmann og sa, «Skynd deg og hent Mikaya, Jimlas sønn!» Nå satt Israels konge og Jehoshaphat, Judas konge, vær på sin trone, iført sine kledninger, og de satt på treskeplassen ved inngangen til Samarias port, og alle profetene opptrådte som profeter framfor dem. Sidkia, Kena Laget seg nå horn av jern og sa, dette er vad Jehova har sagt, med disse skal du stange syrene til du utrydder dem. Og alle de andre profetene profeterte det samme i det de sa, dra opp til Ramot Gilead og la det lykkes for dig for Jehova skal med sikkerhet gi byen i kongens hånd. Og sendebudet som gikk for å tilkalle Mikaja talte til Amazah, se, profetenes ord lover enstemmig gott for kongen. O jeg ber dig, la ditt ord bli som ett fra dem, og du må tale noe godt. Men, Mikaja sa, så sant Jehova lever, det min Gud sier, det skal jeg tale. Deretter kom han in til kongen, og kongen sa så til ham, Mikaja, skal vi dra i krig til Ramot Gilead, eller skal jeg la det være? Straks sa han, dra opp, og la det lykkes for dig. og de vil bli gitt i deres hånd. Da sa kongen til dem: "Hvor mange ganger skal jeg ta deg i ed på at du ikke skal tale aluntime en sannhet i Jehovas navn?" Han sa da: "Jeg ser i sannhet alle israelittens spredt på fjellene som sauer som ikke har noen hyrde." Og Jehova sa så: "Disse haringen herrer, la dem vende tilbake, vær til sitt hus i fred." Så sa Israels konge Tihorsafatt: "Sa jeg ikke til deg han kommer ikke til å profetere gode ting om meg, bare onde. Han sa videre, Derfor, hør Jehovas ord. Jeg ser i sannhet Jehova sitte på sin trone, og hele himmelenes her stå til høyre for ham, og til venstre for ham. Og Jehova sa så, Hvem vil narre akav Israels konge? Så han drar opp og faller ved ram mot Gilead. Og de talte, i det den ene sa så, og den andre sa så, «Til slutt kom en ånd fram og stilte seg fremfor Jehova og sa, «Jeg, jeg skal narre ham!» Da sa Jehova til ham, «På vilken måte?» Til dette sa han, «Jeg skal gå av sted og sannelig bli en bedragersk ånd i alle hans profeters munn!» Da sa han, «Du kommer til å narre ham, og mer er, du kommer til å lykkes! Gå ut og gjør slik!» «Og nå!» «Se, Jehova har lagt en bedragersk ånd i disse dine profeters munn, men Jehova selv har talt ulykke angående deg.» Sidkia, Kennaanas sønn, gikk nå fram og slo Mikkaja på kinnet og sa, «På vilken vei gikk Jehovas ånd videre fra mig for å tale til dig? Til dette sa Mikkaja, «Se, du får se vilken vei det var den dagen du går inn i det innerste rommet for å gjemme dig. Så sa Israels konge «Ta Mikkaja og føre ham tilbake til Amon, byens høvetsmann, og til Joash, kongens sønn. Og dere skal si «Dette er vad kongen har sagt. Sett denne man i varetektshuset, og gi ham nedsatt rasjon av brød og nedsatt rasjon av vann, inntil jeg kommer tilbake i fred.» Da sa Mikkaja «Hvis du virkelig kommer tilbake i fred, har Jehova ikke talt med mig? Og han tilføyde «Hør, alle dere folkeslag!» Og Israels konge Jehoshaphat, Judas konge, dro så opp til Ramot Gilead. Israels konge sa nå til Jehoshaphat, «Jeg skal forkle mig å gå i striden, men ta du dine egne klær på.» Dermed forkledde Israels konge seg, og deretter gikk de i striden. Men kongen i Syria hadde befalt høvedsmennene for sine vogner og sagt, «Dere skal ikke kjempe mot noen.» verken liten eller stor, bare mot Israels konge. Og det skjedde, så snart høvetsmennene for vognene så Jehoshaphat, at de sa til seg selv, «Det er Israels konge. Derfor ventet de seg mot ham for å kjempe, og Jehoshaphat begynte å rope om hjelp. Og Jehova selv hjalp ham, og Gud lokket dem straks bortfram. Og det skjedde da høvetsmennene for vognene så at de ikke var Israels konge, at de straks ventet om og sluttet å følge etter ham. Og det var en man som inte intet anene spente buen, men han kom til å treffe Israels konge mellom vehengene og panserskjorten. Da sa han til «Snu, og du må føre mig ut fra leiren, for jeg er hardt såret.» Og striden ble stadig hardere den dagen, og Israels konge måtte holdes oppreist i vognen, vent mot syrerne til om kvelden, og etter hvert døde han ved den tiden da solen gikk ned.